пасу на різні фарс-мажори і до Думаю, десь за місяць з 1-2 травня. «Значить, у мене три тижні, щоб підготувати постери». Серій тут таки взявся за мобільний, подзвонив комусь із нового каналу і поставив задачу якнайшвидше відшукати номер головної дівахи з «Фемен». Тоді повернувся до мене, квитки дивився. «Так, два тижні тому» Були в межах 14 тисяч в обидва боки. То це взагалі фігня? Не навроч, стукаю кулаком по столу. Можливо, у системі лишалось тільки 2-3 білети за такі гроші, і їх давно розкопали, а наступна ціна буде значно вищою. Під час бронювання перельотів з кількома пересадками вартість ніколи не змінюється плавно. Сьогодні квитки коштують тисячу доларів, а вже завтра ви не знайдете дешевше, ніж 1800. Річ у тім, що пошуковий сервер складає маршрут із найдешевших перельотів на момент пошуку. Припустимо, ви летите з Києва в Окленд. Програма видає найдешевший маршрут через Москву і Бангкок. Заковика в тому, що кожен із трьох перельотів виконується різними кампаніями, в нашому випадку це можуть бути аеросвіт, Аерофлот і Аэр Нью Зеланд, і майже завжди різними типами Аерофлот на рейсі з Москви до Бангкока використовує Боїнг 767-200, розрахований на 224 пасажири, а ер Нью Зеланд літає з Бангкока до Окленда на Боїнг 777-300, який може перевозити аж 451 людину. Зрозуміло, квитки на літак аерофлоту закінчаться швидше. Після цього навіть за наявності білетів у аеросвіт і Air New Zealand загальний маршрут розпадається. Система мусить шукати інші варіанти, і в цьому випадку вартість буде кардинально відрізняти. Притулоді дістав із сумки немаленьку пачку американських грошей і передав мені. «Тримай, тут два кусні зелених. Вистачить на білети і візу». Я швидко прикинув у голові можливі побічні витрати і кивнув. «Так, це все, що зараз маю. На самооперацію вийдем перед відльотом. Що там із візою? Новозеландського посольства в нас немає?» За консульство ще не взнавав. Швидше за все мені доведеться їхати в Москву. Ти не парся, ці питання я беру на себе. Я й не сумнівався. Сірий допив у звар, замовив ще один келих. Я тут іще дещо придумав, сказав я, валяй. Ти питав у листі про співчутливих українців. Ага, там же має бути діаспора. Не знаю, чи велика, але хтось... Обов'язково знайдеться, і якщо в Окленді дамереться достатньо народу, можна спробувати організувати марш у вишиванках. Нормальок, це приверне увагу. Чесно кажучи, я не горів бажанням завчасно привертати увагу. Сподівався звалити з Окленда цілим і неушкодженим, везучи зуби в роті, а не в кишені. Увагу нехай привертають залишені мною плакати, коли я гнатиму від островів на висоті десять тисяч метрів і зі швидкістю дев'ятсот кілометрів за годину. Проте, порадившись, ми вирішили додати марш із вишиванками у загальний план. А що з гівном? Поцікавився я на останок. З яким іще гівном? Підняв брову притула. Ну... Надаю лицю якнайсерйознішого вигляду. Я про те, щоб вимозати двері радіостанції, чи обкидати какашками їхній ганок. Старий, давай без ексесів. Крім того, де ти, ти набереш стільки того лайна? Попросиш у діаспори? То починає вже циганити, щоб вони тобі до від'їзду насрали кілька бідончиків. Чи, може, ти його собою привезеш? Я уявив як у новозеландських митників лізуть очі на лоби, коли рентген, висвічує у мене в сумці, півдесятка трилітрових банок із добірним українським гіменцем. А це вам для чого? Родичі попросили привезти? Скочили за батьківщиною? Гаразд, цей пункт відкидаємо. Обсудивши окремі робочі моменти, як от час і порядок проведення акцій, необхідний інвентар, ми сформували остаточний план передачі вітання новозеландцям. Перше. Офіційна частина. Подати лист каргу? За допомогою Діаспори зв'язатися з керівництвом «Зерок ФМ» чи навіть «Медіа», «Ворк», «Корп» і спробувати потрапити на радіо. По можливості Організувати пікет у вишиванках біля офісу «Зерок ФМ». В одному з барів Окленда пригостити пивом новозеландців, розказуючи при цьому про «never ending friendship between New Zealand and Ukraine», тобто вічну дружбу між Новою Зеландією та Україною. Друге. Неофіційна або просвітницька частина запланована на останню ніч мого перебування в Новій Зеландії, розклейка плакатів у центрі Окленда та поблизу офісу «Зерок.ФМ». Плюндрування за ситуацію одного з національних новозеландських пам'ятників. Не все з перерахованого вдалося провернути з різних причин. Дещо довелося міняти буквально на ходу. Втім, не буду забігати наперед. Через дві години ми попрощалися. Сірій лишився у веранді визвонювати дівчат із Фемен і свого знайомого фотографа, а я галопом поскакав до центру спочатку в банк класти гроші на картку.